Розділ 2. Скорбота прийшла до містера Поллі раніше, ніж усвідомлення того, що в нього з'явилися гроші, і що з цим пов'язані тривоги та обов'язки. Це дійшло до нього лише на завтра, а це була неділя, коли він прогулювався з Джонсоном перед церквою, обходячи навколо хитросплетіння будівельних компаній, з яких складався зростаючий район міста Іствуд. Того ранку Джонсон був не на службі і присвятив цей час повчальному обговоренню світогляду містера Поллі. «Здається, я ніяк не можу опанувати цю торгівлю», – сказав містер Поллі. «Як на мене, в ній забагато дурниць, які не відповідають моєму способу мислення». «На вашому місці?» – сказав містер Джонсон. Я б намагався отримати першокласне місце в Лондоні, не брати грошей зі спадку і жити на свою зарплатню. Ось що я б зробив. – Ну так, – сказав містер Поллі. – Для цього треба отримати якнайкращу рекомендацію. Настала пауза. – А ви не думали про те, щоб інвестувати свої гроші? – запитав Джонсон. Я ще не звик до думки, що вони у мене є, старий. Вам доведеться щось з ними робити. Вони приноситимуть вам майже 20 фунтів на рік, якщо правильно їх інвестувати. Але я ще не думав про це, заперечив містер Поллі. Немає кінця краю тому, куди їх можна вкласти. Я не впевнений, що тоді побачу свої гроші знову. Краще вже грати на перегонах. На вашому місці я б цього не робив. Це гроші на чорний день, відказав Джонсон. Містер Поллі видав невиразний звук. Існують будівельні товариства, кинув Джонсон розважливим тоном. Містер Поллі з незворушною лаконічністю визнав, що вони існують. Ви могли б позичати гроші під заставу, – вів далі Джонсон. Дуже безпечна форма інвестування. Не буду нічого про це думати, принаймні, поки не поховано батька, – натхненно відповів містер Поллі. Вони завернули за ріг, що вів до перехрестя. – Можна було б зробити щось на кшталт того, – сказав Джонсон щоб вкласти гроші в маленьку крамничку. На той момент це зауваження не справило на містера Поллі жодного враження, але згодом воно набуло розвитку. Воно потрапило в його свідомість як маленьке зернятко і проросло. «От ця крамниця непогано розташована», – сказав Джонсон. Він мав на увазі будівлю, що перебувала на пізній хворобливій стадії будівництва, коли цілющий дотик штукатура заспокоює нерівності цегляної кладки. Приміщення для магазину зяяло довгастою щілиною внизу, обрамлене зверху залізною балкою. «Вікна та фурнітура за бажанням орендаря», – обіцяла вивіска а позаду був дверний отвір, і віднілися сходи, що піднімалися до житлових кімнат на горі. «Непогане місце», – сказав Джонсон і попрямував до будинку. «Там є місце для світильників», – сказав він, вказуючи на порожню стіну. Обидва чоловіки піднялися нагору, до маленької вітальні або кращої спальні, так би мовити, що знаходилася над крамницею. Потім вони спустилися до кухні внизу. «Кімнати в новому будинку завжди виглядають трохи замалими», – сказав Джонсон. Вони вийшли з будинку через передбачувані задні двері і пробралися крізь будівельне сміття через подвір'я до дороги. Вони наблизилися до перехрестя, де тротуар і вже відкриті та працюючі магазини утворювали комерційний центр Іствуда. На протилежному боці дороги відчинилися бічні двері маленького процвітаючого закладу, і на вулицю вийшли чоловік з дружиною і маленьким хлопчиком у матруському костюмі. Дружина була гарненькою жінкою в коричневому вбранні з квітчастим солом'яним капелюшком, а вся компанія мала дуже недільний, лискучий і ошатний вигляд. У самій крамниці була велика скляна вітрина, вміст якої зараз був затулений щільною фіранкою, на якій було написано закрученими літерами. Раймер – продавець свинини та провіанту, а далі – з пристрасними подробицями. Всесвітньо відома іствудська ковбаса. Містер Джонсон обмінявся привітаннями з цим поважним торговцем. Вже йдете до церкви? запитав Джонсон. Йду прогулятися полями до Літл Дорінгтона, відповів містер Раймер. Дуже приємна прогулянка, сказав Джонсон. Дуже, відповів містер Раймер. Сподіваюся, вона вам сподобається, сказав містер Джонсон. Цей хлопець молодець. Сказав Джонсон, коли вони йшли далі. Він приїхав сюди практично без нічого, чотири роки тому. І був худий, як рейка. А от погляньте на нього зараз. Звичайно, він багато працював. Додав Джонсон, щоб пом'ягшити ситуацію. Кузени на мить замислилися. Деякі люди здатні робити одне – сказав Джонсон, а деякі інші. Для чоловіка, який твердо стоїть на своєму, в крамниці знайдеться багато роботи.